Восходнє почулося тупотіння ніг, пан Януш випалив ще раз, та через хвилину вже і він, і всі останні були в дужих руках вовгурівців. «Тягніть всі живцем в двері!» – почувся голос вовгури. Першого витягли з башти пана Януша, слідом по ньому гайдуків і останніми двох жінок. Пан Януш грізно дивився в очі лютого козацького ватажка, рука ж його поривалася, щоб вдарити Вовгуру по виду. «Як насмів ти, хлоп, напасти на мій замок?» – крикнув він. «До стовпа його замість відповіді», – сказав Вовгур до козаків. «Я от зараз покажу йому, як садовити людей на палі». «А це його насіння?» – показав він на Галину. «Не взяв її кат, чорнобрива та вродлива, до стовпа її!» «Не руш, мою дитину, Катес!» – крикнув пан Януш. «Мордуй мене, а її не торкайся!» Він навіть хотів видертись з рук козаків і кинутися на Вовгуру. Та козаки держали його, мову, в кліщах, і вирватись йому не пощастило. «А ти ж, хто звернувся Вовгура до Христини?» Це наша, Українка, віри благочестивий, вона клюшниця, почулися голоси з боку челяді. Помилуйте й панночку, вона була доброзичлива до нас. Чому була з в башті? Гримнув Вовгура на Христину йди геть та гляди мені. Христина впала до них Вовгури. Помилуйте, паночку, це янгольська душа, це наша заступниця. Католичка? грізно спитав Галину Вовгура і, не діждавши відповіді, додав Смерть. Всі зблідли й охнули. «А це гайдуки?» – показав Вовгур на тремтячих гайдуків. «Ми не стріляли», – забалькотали ті падаючі навколюшки. «Помилуйте нас за те, що не стріляли, відтяти їм голови вразне мордуючи». На тому Вовгура скінчив свій суд. Починалася розправа. Поки Вовгурівці добували Пилявський замок, Недалеко від нього в лісі ставало табором переднє військо Богдана Хмельницького, чигиринський полк Івана Чорноти та Уманський Демка Ганжі. Попід кочерявими дубами і по великій зеленій полявині стояли встромлені кількома рядами в землю козацькі списи, а поміж тими списами чорніли притулені одна до одній рушниці. На траві поміж списами та рушницями. Були складені сідла і чепраки, а до самих списів та рушниць були попричеплювані шкурені череси з пістолями, ножами та чингалами, ладівниці з набоями, порохівниці, сап'янові гамани з кулями, малахаї і інші додатки до козацької зброї. Козаки лаготувалися відпочити і повечеряти, а з гущавини лісу вчилося Цюкання сокир та тріск і хрустіння гілок, то козаки робили кілки під тагани та ламали сушняк на багаття. Більшість козаків вже розташувалася по полявині, розправляючи своє молодецьке, стовлене довгим походом тіло на вогкій запашній траві, помреживши всю простору полявину своїми різнокольоровими жупанами. Тільки в дальнішому кутку полявини стояло ще дві лави козаків на конях і при всій зброї, а поперед них, з'їхавшись докупи, радилися два полковники. Старішому з тих полковників Демкові Ганжі було років з 35. По він певний богатир, стрункий, широкий в плечах, з високопіднятими грудями. Він визначався над усіх козаків, пишним вже його вусам, що звисали аж до коміра його червоного жупана та довгому, аж тричі обмотаному навкруг вуха оселедцю заздрило все козацтво. А це був один з найбільш завзятих та жвавих прибічників Богдана Хмельницького. Це він, напередодні першого великого бойовища з поляками на жовтих водах. Умовив реєстрових козаків отцуратися, гнобителів України поляків, та приєднатися до козаків, і тим дав можливість гетьманові так погромити поляків, як ніхто ще відколи світ стоїть не громив їх. Далі Ганжа, перший із полковників, зібрав окремий загін з повстанців і ще до Корсинського бойовища вспів підняти всю Уманщину, добув саму Умань і вистинав всі панські хорогли жовнірів, що лагодилося йти до Корсуня на поміч коронному гетьману Потоцькому. Після Корсунського бойовища Ганжа перейшов своїм загоном через Братславщину на Поділля і наробив там полякам великого лиха. Не встиг він управитись тільки з кам'янцем, бо гетьман викликав його до Білої церкви, щоб разом йти назустріч польському війську до Пиляви. Молодші свої роки Ганжа весь час був у війнах та походах, коли не на гнобителів ляхів, так на невіру бусурман. А якщо іноді траплялося завзятому козакові сидіти взимку у Січі Запорозькій, так і тоді він не міг сидіти спокійно, а ходив щодня по куренях та викликав охочих козаків на герць. Герці до першої крові відбувалися на Січі щодня – щоб козацька молодецька рука не нудилася. Хоч часто траплялося і таке, що перша кров була і останньою. Бо козацька молодецька рука як рубала, то вже так, що не спиняли її кістки, а як колола, то колола наскрізь. До таких герців ганжа був дуже охочий і вже чимало своїх приятелів отпровадив, жартуючи, на той світ. Молодший з полковників був Іван Чорнота. Прозвало його таксічове товариство за його дуже смугляве обличчя, так чорне, як крила у гайворона волосся. Дитячий, навіть юнацькі роки, чорнота прожив серед челяді, значного польського пана на Волині. Історія його матері була дуже звичайна в ті часи. Власник великих маєтків на Волині наглядів поміж своїми хлопками смугляву надзвичайної вроди дівчину Надію дізволів прийсти її у замковий двір, оселивши там у окремій хаті. А це нікого не дивувало, бо бувало часто, що пан брав до себе ту чи іншу дівчину на кілька день, і тільки сама Надія та її ненька знали своїми змученими душами, чого варті були ті панські іграшки. Надиво всім, пан не вернув Надії з замкового двору а прижив з нею сина Івана та й лишив її біля себе назавжди. Молода смуглявка так причарувала старого пана своїми чорними, як ніч очима, що через неї йому зовсім стала вже не люба власна дружина. Івана він теж любив, і коли тому було 10 років, послав його у Львів на виховання єзуїтам. Єзуїти уславилися тим, що з дітей українців робили Самих щирих католиків, поляків, та тільки з чорноту, як і з Хмельницьким, їм не пощастило. Хлопець, зрігши серед дітей замкової української челяді і пам'ятаючи оповідання матері про ту кривду, що їй зробив пан поляк, не горнувся душею до католиків, а навчателів своїх ненавидів якнайдужче. 18 років він повернувся до замку з гарною освітою, шляхтичим на вигляд, але українцем у серці. Те серце ще більше оцахнулося від всього шляхецького після того, як дружина господаря замку, що ненавиділа його всією своєю істотою, побачивши одного разу, що Іван йшов у світлиці свого батька, скрикнула «Як ти смієш, ти, хлопкін байстрюк, ходити по моєму замку?» Коли Іванові було 19 років, Власник замку помер, а пані його, помщаючись на матері Івана за ту ласку, що вона мала від її чоловіка, засікла нещасну надію на смерть. З хлопця ж звеліла зняти шляхетське вбрання і надіти на нього хлопське. Де блукав чорнота після того невідомо, а тільки під час повстання Павлюка у 1637 році він уже руйнував польські замки і костьоли понад Дніпром. За жвавість, веселість та молодецьку вдачу чорноту любило все запорозьке товариство, а за розум, освіту і хист його всі поважали. Дуже полюбив його і гетьман Хмельницький, і після бойовища на Жовтих Водах доручив йому полковницький пернач. От таких-то полковників послав Хмельницький поперед свого війська на зустріч полякам, що, як була чутка, наступали на Константинів та Пиляву. Сам же гетьман з арматою, пологом посувався з-під білої церкви слідом за ганжою-чорнотою, скликаючи до себе всі загони повстанців, що за півроку вкрили Україну так крясно, як кряст вкриває землю після теплого дощу. Тепер, ставши табором недалеко від річки Піляви, полковники хотіли на власні очі бачити, як осовули розстановили на ніч чати, а разом вистежити, чи немає де близько ворогів. Після наради вони рушили своїх коней і скоро зникли за рясними деревами разом зі своїми козаками. В гущавині їм довелося то припадати до шиї коней, щоб не зачепитись за гілку, то обминати кущі, то прорубати собі шлях шаблями. Проте вони невпинно прямували в той бік, звідки ля червоне вечірнє сонце, кидало назустріч їм крізь віття дерев своє розірване на тоненькі смужки золоте проміння. Проплутавшись поміж деревами з півгодини, вони натрапили на кількох комонних чатівників, а проїхавши ще далі, почули погукання тих вартових, що, мов сечі, перегукувалися поміж себе сидячи на деревах. А через годину полковники Виїхали на шлях, що гадюкою покрутився в лісі, і спинили кони. От тепер, звернувся Ганжа до свого молодого товариша, я поїду шляхом до греблі та пошукаю там язика, щоб розпитати про польське військо. Примітка, язиками звалися люди з ворожої сторони, через язик котрих можна було дізнатися про заходи і становище ворожого війська. «А я, – от чорнота, – попростую до замку, і щоб мені не довелося випити за вечерею і малої чарки-горілки, коли я не добуду там язиків. Повновиде, запалене вітрами обличчя Ганжі, почервоніло від сміху, а очі заблищали. Ну, а я, братику мій, – не зречуся, кукля горівки, хоч би і з порожніми руками повернувся до табору. Полковники розлучилися. Чорнота з половиною козаків пірнув у лісі і, натрапивши на стежку, протолочену турами, подався нею. Козаки їхали слідом за своїм полковником один по одному, витягшись довгою стіжкою. Через якийсь час звоку замку почувся гомін. Чорнота спинив коня, прислухаючись. Чуть було далекий галас і репетування. «Когось мордують?» – обернувся він до козаків. «Запевне, що пани наших! Скоріше за мною!» Він стиснув коня острогами, вибіг з стежки на шлях, що йшов до замку і подався ним, чим душ. Галис вчувався дужче і ближче. Врешті шлях вибіг з лісу на полявину, і на очах козаків став Пилявський замок. Вскочивши через Розчинені в рота в замковий двір, він опинився серед натовпу селян та козаків, саме тоді, коли Вовгура чинив там свою розправу. Серед покривавленого двору валялися п'ять безголових трупів в польській одежі, а позаду них стояло два стовпи. До одного з тих стовпів був прив'язаний, в чому мати породила старий суворий шляхтич пан Януш, до другого, так само, без ніякої одежі, була прив'язана молода дівчина, панна Галина. Білий, як сніг, тіло дівчини, її чарівна врода і благаючий погляд піднятих до неба блакитних очей, мов, пришили до себе погляд молодого козака. І він нічого більше не бачив, опріч її одної. А він не помітив навіть, що біля ніг дівчини корчилася в розпачливому риданні підстаркувата жінка, Христина. «Червону стяжку їй на шию!» «Стяжку!» – почулося знатопу вовгурівців. Примітка, септо вирізати з шиї ремінь так, щоб скривавлене на шиї тіло здавалося червоною стяжкою. «Справді!» – регочучи, сказав вовгура – Така вродлива панночка та без стяжки, пов'язати їй на шию червону стяжку. Високий парубок з вірячим виразом в очах наблизився до галини простяг руку з ножем до її шиї. Але Христина, мов вовчиця, кинулася до нього і трохи не звалила на землю. «Заріжу!» – скрикнув парубок і, пхнувши її з усієї сили на землю, знову простяг руку до галини. Тільки тепер схаменувся зачарований вродою дівчини полковник. «Стій, юридичний, сине!» – гукнув він на весь голос. «От тільки протягни, хто-небудь, руку до панночки!» «А то що?» – спитав виступаючи наперед Вовгура. «На очі чорноти став козак, що на цілу голову був вищий за своїх товаришів». У плечах він був ширший за столітнього дуба, а стулені його кулаки, вкриті рясним чорним волоссям, були більші за добрі довбні. Чорнота зрозумів, що це був ватажок козацького загону і що доброю волею він не віддасть з рук своєї живої здобичі. Сам Чорнота, не вважаючи на свою ворожнечу до поляків, ніколи не мордував неозброєних ворогів, а тим більше жіноцтва. Чарівна ж врода молодої дівчини разом з її беззаступністю і мовчазною покірливістю до своєї долі збудили в козакові непереможне бажання зрятувати її разом з неї і її батька. А то я покажу, от він Вовгурі, як рубає моя шабля маслаки. А хто ж ти такий? спитав Вовгура, взявшись у боки. Що заступаєшся за ляхів, гнобителів наших? «Та смієш ставати на перешкоді славному лицареві Вовгурі!» Про Вовгуру Чорнота вже не вперше чув. Знав він і про його нечувану лютість, і про те, що цей козацький ватажок приймав до свого загону тільки таких велетнів, які, взявши бугая за роги, мали силу повалити його на землю, а з землі піднімали його собі на плечі. Як Вовгур опинився тут біля піляви, попереду нього Чорнота не знав, та проте одного погляду на молодчиків, що оточали свого ватажка, було досить, щоб упевнитись в тому, що це справді вовгурівці, і зрозуміти, як небезпечно їх дратувати. Розміркувавши так, Чорнота взявся до хитрощів, і вдавши з себе спокійного, звернувся до вовгури. «Чого ж ти лізеш поперед батька в пекло?» «Мені пан Гетьман доручив вести військові перед та добувати язиків». А ти звідки ля тут узявся та мордуєш на смерть тих людей, що їх треба відправити до гетьмана живцем? От від цього пана, показав чорнота на пана Януша, що з мукою в очах дожидався мордування, як припочуть його залізом при гетьманові, то певно багато чого гетьман почує про польське військо».